Stavosovia a 96-a a fiilor împărății către Tatăl Ceresc. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, și mulțumim, fiindcă Tu ești pentru noi iubirea, prin care calea, adevărul și viața ni s-au dat. Aleluia, slavă tată Tatăl Ceresc, bine și mulțumim, fiindcă Tu ești pentru noi iubirea, de aceea am cuvinte și semne, voia și gândul Tău le-am căutat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, bine și mulțumim, Fiindcă Tu ești pentru noi iubirea, de aceea în glasul izvoarelor șoaptea duioșiei tale am aflat. Aleluia, slavă, Ție, tată Celeste, iubim și mulțumim. Fiindcă Tu ești pentru noi iubirea, de aceea roada Ta cu râvnă în visteria Ta am adunat. Aleluia, slavă, Ție, tată Celeste, iubim și mulțumim. Fiindcă Tu ești pentru noi iubirea, de aceea cu daruri de dor în casa Ta la Tine ne-am închinat. Aleluia slavă, ție Tată ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Tu ești pentru noi iubirea, de aceea raza ochiului Tău peste noi duios Vegheat, Aleluia slavă, ție tată ce te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Tu ești pentru noi iubirea, de aceea pentru noi o poartă în cer deschisă mereu a stat. Aleluia slavă, ție Tată ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Tu ești pentru noi iubirea, de aceea sufletul nostru tăcut și smerit, curat și cumpătat, la cer l-ai și în legea iubirii l-ai îmbrăcat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, iubim și-ți mulțumim, fiindcă Tu ești pentru noi iubirea. De aceea, legea iubirii, hotar, peste țara, neamul și casa și sufletele noastre, ai așezat. Aleluia, slavă, ție, tată, iubim și-ți mulțumim, fiindcă Tu ești pentru noi iubirea. De aceea, pana mea, aleargă ca o tortură și adorul nostru la Tine l-a purtat.